Мусі стало прикро. Як кажуть, сам не гам і іншому не дам. Олексій Крапка – вільна людина. І Муся тут ні до чого. Постоївши кілька секунд перед ванною, що не припиняла схлипувати і вибачатись, Муся повернулася і тихо пішла з каюти ще раз остаточно вирішивши, що вона ніколи, ніколи не вийде заміж. Як би там не було, але переодягнувшись і ледь пригладивши волосся, Муся вискочила на верхню палубу у пошуках напарника. Так і є. Він стояв там, сповнений праведного гніву. «Тепер я розумію, чому вас статус у село заслав!» – одразу сказав він. «Ви ж ти носа не в свою справу!» «Справу?» – аж підскочила Муся. «Чудова відмовка! Я ж сказала, мартоплясви і Бабій! Негідник! Від вас немає ніякої користі!» Олексій зморщився. «Та вгамуйтесь ви, кішко!» «Хто кішка? Я кішка?» «Саме так, кішка. Дика і до того ж...» Він оглянув її і додав з незворушною посмішкою. «І до того ж обскубана!» Муся накинулася на нього, розмахаючи кулачками. «Якщо я кішка, то ви! Ви!» «І нерозумна до того ж», додав Олексій, стримуючи її відчайдушний натиск. «Та ви ж її цілували!» – продовжувала прочатися Муся, намагаючись висмикнути свої кулачки з його долонь. «Знову ревнуєте?» – гмикнув Олексій. «А між іншим, це був звичайний слідчий експеримент. А ви завадили!» «Що? Завадила? Який ще експеримент?» припинила смикатися в його руках муся. Ну, нам же потрібно ту родимку знайти, трохи присоромлено вимовив Олексій. Муся задихнулася від огиди і гніву, навіть не знала, яке почуття опонувало нею більше. – проспівала тоненьким голосом: бідненький «То ви таким чином родимку шукали. Співчуваю. А хто у вас на черзі наступна? Може, мадам Шток?» Олексій відпустив її руки, поправив комір сорочки, застебнув гудзик. Битва закінчилася. «А я, до речі, ще вашого плечика не бачив», – сказав Зеронію хоча ж я ваш чоловік. Ох, і даремно Гудзик застібав, адже наступної миті Муся випростилась, мов, тятива. Який ще чоловік! Ненавиджу, жалюгідна, нишпорка, бабій! викинула праву руку наперед і... І обидва почули за собою веселе покашлювання. Де любляться, там і чубляться. Князь із купцем, немов змовились підглядати. Олексій скористався давнім прийомом, котрий гарненько спрацював, не далі як учора, притис мусю до себе, зображаючи шалену пристрасть. Але цього разу не поцілував адже Муся загрозливо клацнула зубками прямо перед його носом. Вирвалась і побігла геть. Муся спускалася нижче і нижче сходами палуб, доки не опинилася на самому нижньому поверху перед металевими дверима з написом «Службовий вхід». Тут було тихо і, звісно, жодної душі з поважного товариства, яке їй добряче набридло. Муся сіла на сходи, дослухалась. Звідкись лунали звуки працюючого колеса і годіння машин. Сиділа і міркувала, що треба було б,